صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد <تصفيق> أيها الإخوة في الله ثم لكتاب ملان جدا ثم بجاء الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام كرئ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى dan kita masih menjelaskan tentang pasal yang menerangkan tentang peristiwa Perang Al-Hudaybiyah atau usul Al-Hudaybiyah, Perjanjian Al-Hudaybiyah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama dengan para sahabatnya yang berjumlah 1,400 orang. Menurut pendapat yang sahih pada tahun 6 hijriah yang tujuan beliau adalah untuk menunaikan umrah bukan bertujuan untuk perang lalu kemudian terjadilah apa yang terjadi di mana sebahagian dari kaum musylikin mereka berusaha untuk menghalangi masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam kota Mekah, sampai kemudian kaum musyrikin mereka mengutus Suhail bin Amr yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka pun menyepakati perjanjian, perjanjian damai yang kemudian dikenal dengan sulhu al-hudaybiyah perdamaian al-hudaybiyah yang telah disebutkan di dalamnya syarat-syarat atau ketetapan-ketetapan yang menjadi kesepakatan dari pihak kaum muslimin demikian pula dari pihak orang-orang kafir Quraisy dan telah kita sebutkan bahwa isi perdamaian tersebut atau perjanjian damai tersebut menyebabkan sebagian para sahabat tidak menyetujui adanya perjanjian itu. Disebabkan karena menurut pandangan mereka bahawa isi dari perjanjian tersebut berat sebelah. Tidak berpihak kepada kaum muslimin. Namun lebih berpihak kepada Orang-orang kafir Quraisy. Dan telah kita sebutkan Di antara isi perjanjian Yang disepakati dalam Sulhul Hudaibiyah Bahawa kaum muslimin Mereka tidak menunaikan umrah Pada tahun itu Namun diperbolehkan Bagi mereka untuk menunaikan Umrah pada tahun yang berikutnya Dan apabila mereka datang mereka hendaknya meletakkan pedang-pedang mereka di sarung-sarungnya Jangan mereka menghunuskan pedangnya dalam keadaan terbuka Seperti seorang yang siap untuk melakukan peperangan Dan juga mereka mencaratkan bahawa apabila mereka tinggal untuk menunaikan umrah Tidak diperbolehkan lebih dari tiga hari Setelah itu mereka harus keluar dan di antara isi perjanjian tersebut bahawa kehidupan manusia baik kaum muslimin demikian pula orang-orang kafir mereka hidup aman tidak ada peperangan antara mereka dalam tempo 10 tahun Demikian pula termasuk diantara yang ditetapkan dalam isi perjanjian tersebut bahawa dipersilahkan siapa yang ingin masuk ke dalam akadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sekutu Rasulullah atau menjadi sekutu kaum Quraisy dipersilahkan kebebasan ya, dan tidak ada pemaksaan. Dan tidak ada perlawanan. Siapa yang ingin mengikuti atau masuk ke dalam perjanjian bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dipersilahkan. Dan termasuk di antara yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu adalah kabilah dari Khuzayr. Ah. Oleh karena itu, para sahabat memandang bahawa. Kemenangan yang sesungguhnya Bagi kaum muslimin adalah Peristiwa sulhul hudaibiyah ini Karena perjanjian hudaibiyah ini Meskipun secara lahir Seakan-akan menguntungkan Kaum syirikin Namun pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui Dari hamba-hambanya bahwa perjanjian Hudaybiyah tersebut justru akan mendatangkan kemaslahatan kepada kaum muslimin sebagaimana yang akan terjadi dan termasuk di antara isi perjanjian tersebut wa ala la ya'tihhi ahadun minhum wa in musliman illa raddahu ilaihim bahwa siapa yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mereka yakni dari pihak kaum Quraisy dari penduduk Makkah, apabila dia datang ke Madinah, meskipun dia seorang Muslim, maka harus dikembalikan. Tidak boleh tinggal di Madinah. Tidak diperbolehkan tinggal di Madinah. Illa raddahu ilaihim. Rasulullah harus mengembalikan mereka ke Makkah. Wa indahaba ahadun minal muslimin ilaihim la yaruddunahu ilaihim. Dan apabila ada seseorang dari kaum muslimin yang datang kepada mereka, yakni ke Makkah, maka mereka tidak harus mengembalikan orang tersebut ke Madinah. Atau membalikkannya kepada Rasulullah SAW. Jadi, kalau kita memperhatikan syarat ini, seakan-akan berat sebelah. Menguntungkan pihak orang-orang kafir Quraisy. Oleh karena itu sebagian para sahabat di antaranya Umar bin Al Khattab radhiyallahu an sampai mendatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengkritik tentang isi perjanjian tersebut sampai mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengucapkan sama seperti apa yang beliau sampaikan kepada Abu Bakar Siddiq akan tetapi sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang kemaslahatan bagi hamba-hambanya dan Rasulullah alaihi salatu hanyalah menerima wahyu dari Allah tabaraka wa taala tentang kandungan yang terdapat pada perjanjian Al-Hudaybiyah tersebut Padahal kalau kita melihat isi perjanjian ini, siapa yang datang ke Madinah dari penduduk Makkah, harus dikembalikan ke Makkah, meskipun dia Muslim. Sebaliknya, siapa yang datang ke Makkah dari penduduk Madinah, maka mereka tidak harus mengembalikannya ke Makkah ke Madinah, tidak harus mengembalikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada saat disepakatinya perjanjian ini Pada saat disepakatinya perjanjian ini Ada salah seorang Sahabat Nabi SAW Yang bernama Abu Jandal Yang memang sebelumnya dia adalah seorang muslim Lalu ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy Dan diikat tangannya Ketika selesai perjanjian itu Abu Jandal ini keluar dalam kondisi tangannya terikat. Lalu dia menjatuhkan dirinya di hadapan kaum muslimin. Meminta agar dia dibawa ke Madinah. Karena dia tersiksa hidupnya di Makkah. Disiksa oleh orang-orang kafir. Nah. Maka kata Suha'il bin Amr ini yang pertama. Ini yang pertama kali saya meminta kamu untuk menepati perjanjian tersebut. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyabarkan Abu Jandal dan tidak membawanya ke Madinah. Nah, dibiarkan dia bersama, kaum syirkin. Nah, dan bahkan ketika ada dari penduduk Makkah sempat berangkat ke Madinah, ya, diraikan ada dua orang berangkat ke Madinah. Begitu sampai di Madinah langsung ada utusan dari orang-orang kafir untuk menjemput mereka. Mereka datang ke Madinah menjemput dua orang ini untuk dikembalikan ke ke Madinah. Di antara mereka ada seorang yang bernama Abu Basir dari Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hasil ketika mereka ini dalam perjalanan Menuju Makkah Dibawa oleh orang musyrik ini Pada saat mereka beristirahat Terjadi obrolan Terjadi obrolan Kan terjadi perjanjian Untuk tidak saling berperang Kehidupan aman Tidak ada peperangan Namun Abu Basir Menganggap bahawa dia tidak termasuk Dalam perjanjian tersebut Dia bukan dari penduduk Madinah dia bukan dari penduduk Madinah sehingga dia tidak termasuk dalam perjanjian yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum muslimin yang ada di Madinah dengan orang-orang kafir Quraisy sehingga dalam perjalanan itu terjadi obrolan di mana orang kafir Quraisy ini sambil menenteng pedangnya kata Wasir "Uh, oh, pedangmu cantik sekali ya, bagus sekali." Oh iya ini pedang bagus Bisa gak saya lihat Oke. Akhirnya dia perlihatkan Orang kafir ini Bodoh ya. Dia perlihatkan, dia berikan kepada Abu Basir Ketika dia memungkannya langsung dipenggal Orang kafir ini Nah Demikian pula yang satunya menyerang Orang kafir yang lainnya Lalu mereka Mau kembali ke Madinah pada saat mereka kembali ke Madinah lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusir mereka. Ya. Rasulullah alaihi sallam menepati perjanjiannya. Kembali. Enggak boleh tinggal di Madinah. Dibuangkan. Nah, akhirnya Abu Basirin dan yang bersamanya tidak bisa tinggal di Madinah. Dia juga merasa enggan untuk tinggal di kota Makkah. Akhirnya dia tinggal Di dekat Makkah Di dekat Makkah Tapi bukan di kotanya Di sekitarnya Nah, nah Di sana akhirnya Terbentuklah perkampungan kaum muslimin Semakin banyak Masuk Islam, gak bisa ke Madinah, tinggal di sana Termasuk Abu Jandal Berarti kalian membaaskan dirinya juga tinggal Bersama Abu Basir Akhirnya terbentuk Kelompok besar yang ada dekat Makkah. Justru ini yang mengkhawatirkan orang-orang kafir Quraisy. Termakan oleh perjanjian mereka sendiri. Mereka akhirnya khawatir. Karena setiap mereka keluar ada kafilah. yang Kafilah dagang yang berangkat. Itu diawasi oleh kaum Muslimin. ini. Ya, jadi mereka mengetahui betul. Siapa yang keluar kafilah. Berapa jumlah mereka. Mereka diawasi. Akhirnya mereka sendiri. Uh, mengkhawatirkan adanya jumlah kaum Muslimin yang ada di sana. Nah, yang kemudian uh, bahkan mereka meminta untuk untuk dibatalkan di saja perjanjian tersebut. Ya, mereka sendiri, karena mengkhawatirkan akan perkumpulan kaum Muslimin di mana mereka mengetahui tentang gerak gerik orang orang kafir, ya, keluar masuknya mereka itu diketahui oleh Setelah kelompok. muslimin tersebut. Fa'akar Allah subhanahu. Dhalika kullahu illa mastathni", Atau illa mastathna. Minal muhajiratil mu'minat. Minal nisa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. Menyetuju itu semua. Isi dari perjanjian tersebut. Kecuali. Satu hal. Yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu. Para wanita mu'minat yang berhijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah maka mereka tidak boleh dikembalikan ke Makkah. Dikhususkan oleh Allah subhanahu wa taala para wanita. Fatin alimtumuhunna mu'minatin, fala terjghuhunna ila al kuffar, la huna hilulahum ala hum, yahiluluhum. Apabila kalian mengetahui bahawa mereka benar seorang wanita mu'minah, maka tidak boleh kalian mengembalikannya kepada orang-orang kafir. Tidak halal. Mereka tidak halal untuk lelaki kafir, demikian pula lelaki kafir tidak halal bagi mereka. Sehingga ini dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahawa seorang mu'minah meninggalkan Mekah karena berhijrah. Apabila mereka tiba di Madinah dibiarkan. Tidak boleh dikembalikan fa innahu nahahunna an raddehunna ila al-kuffar dimna Allah subhanahu wa ta'ala melarang kaum muslimin untuk mengembalikan para wanita itu kepada orang-orang kafir wa haramahunna 'ala al-kuffar dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan para wanita mu'minat terhadap orang-orang kafir pada saat itu wa hadha amrun azizun ma yaf'u fil usul dan ini satu hal yang yang jarang yang terjadi dalam perkara usul. Jadi ini kaitannya dengan ilmu al-usul. Wa huwa takhsisus bil-Qur'an, yaitu as-sunnah dikhususkan dengan Al-Qur'an. Kebanyakannya as-sunnah hadis yang mengkhususkan Al-Qur'an. Hadis mengkhususkan Al-Qur'an. Jarang sekali ada hadis yang sifatnya umum kemudian datang Al-Qur'an mengkhususkan. Jarang. Nah, termasuk dalam kejadian ini, Al-Qur'an mengkhususkan sunnah. Jadi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perjanjian Hudaibiyah menyebutkan secara umum siapa yang datang dari penduduk Makkah ke Madinah harus dikembalikan ke Makkah meskipun dia seorang muslim. Ini sifatnya umum, lafaznya umum. Maka datang atau turun firman Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan bahawa terkecuali dalam perjanjian itu para wanita. Apabila dia seorang wanita mukminah meninggalkan Makkah menuju ke Madinah, maka tidak boleh dikembalikan ke Makkah, karena tidak lagi dihalalkan bagi mereka untuk berkumpul dengan orang-orang kafir. Ini termasuk perkara usul. Takhsisus sunnah bil Quran ya, dikhususkannya sunnah itu dengan Al-Qur'an al Karim. Wa minhum man addahu naskha. Di antara para ulama ada yang menganggap ini termasuk dalam bab dalam perkara nasikh wal mansukh. Dalam artian ada hadis dalam perjanjian Madinah. Kemudian turun ayat ayat menasakh menghapus hukum yang terdapat dalam perjanjian Hudaybiyah. ini perselisihan para ulama. Apakah yang seperti ini disebut taksis, pengkhususan yang sifatnya umum atau ia disebut nasikh wal mansukh. Ayat tersebut mengha meng meng memansukh, menghapus hukum yang terdapat dalam sunnah, dalam hadis. Dalam mazhab Abi Hanifah wa ba'd al-usuliyin seperti mazhabnya Abu Hanifah dan sebagian Ahli al-Ushul, usul Dan bukan uh, Yang menjadi pendapat Kebanyakan Orang-orang yang uh, Terbelakang, yani kebanyakan para ulama' Menganggap ini taksis Menganggap ini taksis Pengkhususan, bukan Yang menghapus hukum Namun sebagian ulama' menganggap ini Nasih wal mansuh Wan nizal hidayah di kaqari dan perselisihan dalam hal ini uh, tidak begitu apa tidak begitu dahsyat suatu hal yang yang ringan. Izziar hasiluhu ilmu nakasyatin fil lafub sebab pada kesimpulannya hal ini kembali kepada perselisihan dalam hal lafub. Ya jadi al hafidh uh, muqaffir rahimahullah taala menganggap Khilaf di antara para ulama apakah ini takhsis atau termasuk dalam bab uh, al wal-mansuh adalah khilaf barzi. Perselesaian dalam hal-lahfabnya saja. Ia ya, tidak memberi pengaruh pada hukum yang ada atau pada kisah tersebut. Wa qad kana sallallahu alaihi wa sallam qabla wuku'i hadha sulhi ba'atha Uthman ibn Affan radhiyallahu an ila ahli maqtah. Dan Nabi ﷺ sebelum sebelum ditetapkannya perjanjian damai tersebut, Rasulullah sempat mengutus Uthman ibn Affan ﷺ untuk menemui penduduk Makkah, yāʿlimuhum anhu lam yaji'li qitali ahadin in wa inna majaa untuk menginfokan dan memberitakan kepada mereka bahawa Nabi ﷺ tidak datang untuk memerangi seseorang. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menunaikan ibadah Umrah. Jadi Uthman ibn Affan menjadi utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, sampaikan kepada penduduk Quraysh bahawa tujuan para sahabat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk perang, namun untuk menunaikan ibadah Umrah. Fakaham min siada Uthman radhiyallahu anh, anhu agarz alaihi al Mushrikuun tawaf bil bait. Dan termasuk di antara yang menunjukkan kepemimpinan dan kemuliaan Uthman radhiyallahu anh, bahawa ketika Uthman datang ke Makkah, orang-orang musyrik itu menawarkan kepadanya untuk tawaf di Ka'bah. Ya, sudah menjadi kesepakatan. Utusan itu tidak boleh dibunuh, pelanggaran, pengkhianatan, itu difahami oleh orang-orang kafir. Nah, ketika Uthman ini datang sebagai utusan kaum Muslimin, utusan Rasulullah SAW, mereka menawarkan, silakan, mau menunaikan umrah terlebih dahulu, silakan, ingin tawaf di Ka'bah, silakan, dipersilakan, fa'ba alaihim. Tapi Uthman radhiyallahu an menolak permintaan mereka. Waqalah dan beliau mengatakan, 'La akufu biaqabla Rasulillah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa aku tidak akan melakukan tawaf sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan tawaf di Ka'bah. Walam yarji Uthman radhiyallahu an dan kemudian Uthman belum juga kembali. Hatta bela Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Anhu qadquti li Uthman. Sampai kemudian. Berita kepada Nabi ﷺ tersebar berita bahawa Uthman terbunuh, dibunuh oleh orang-orang kafir. Nah, ini yang kemudian uh, menyebabkan kemarahan Rasulullah ﷺ dan para sahabat ketika itu, lalu kemudian mereka pun berdecak untuk bertempur melawan orang-orang kafir Quraisy yang kemudian mereka berbayat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon ya bayat di bawah pohon ya, berbayat untuk berperang hingga titik darah yang terakhir e ini insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahillahi rabbil alamin afadlu